Profetul Ibrahim aleyhi Salam Ibrahim aleyhi Salam a fost un mare profet. Când era tânăr, trăia printre oamenii care refuzau să i se supună lui Allah și care, în schimb, se rugau altor lucruri, printre care și idolilor pe care și confecționau singuri. Odată, el i-a spus tatălui său, Voi luați acești idoli drept Dumnezei?" Dacă faceți asta, atunci tu și oamenii tăi greșiți. Ibrahim a.s. știa că nu se cuvine să ne chinăm idolilor, aceasta fiind împotriva lui Allah. Într-o seară, de exemplu, el a văzut o stea strălucitoare pe cer și a spus Acesta este Dumnezeul meu. Dar când steaua s-a stins, a devenit foarte clar pentru el că acesta nu era și nu avea cum să fie Dumnezeu. Altă dată, el a văzut luna strălucind pe cerul nopții și, din nou, și-a spus: Acesta este Dumnezeul meu. Dar, la un moment dat, luna a dispărut și Ibrahim a realizat că luna nu era și nu avea cum să fie Dumnezeu. În sfârșit, el a văzut soarele strălucitor răsărind și și-a spus: Acesta trebuie să fie Dumnezeul meu pentru că este cel mai mare lucru de pe cer. Dar, când a apus, Ibrahim a.s. și-a dat seama odată în plus că acesta nu era Dumnezeu. Doar Allah este Dumnezeu. Ibrahim a.s. -a, a spus atunci. O, neam al meu, eu nu mă fac vinovat de păcatul vostru de a mă închina altor zei în afara lui Allah. Eu, cu fermitate și cu adevăr, îmi voi întoarce fața către cel care a creat cerurile și pământul, și niciodată nu mă voi închina altui Dumnezeu în afară de Allah. Cine este creatorul tuturor acestor lucruri? Allah a creat stelele, soarele și luna. Allah este stăpânul lumilor. Ibrahim a plecat printre oameni și le-a spus că trebuie să se închine doar lui Allah. Pentru că Allah este cel care a creat stelele, soarele și luna. De asemenea, Allah a creat plantele și animalele pentru hrană. Soarele și luna nu pot să ne dea hrană. Allah a făcut pământul ca oamenii să poată locui pe el. Prin urmare, oamenii trebuie să se întoarcă și să se închine doar lui Allah și întotdeauna să facă fapte bune. Ibrahim, a.s., le-a spus toate aceste lucruri tatălui și oamenilor din neamul său. Ce sunt aceste lucruri cărora voi le sunteți atât de devotați? Părinții noștri li s-au închinat lor, i-au răspuns ei. Voi și părinții voștri cu siguranță ați greșit, le-a răspuns Ibrahim, aleyhi salam, și apoi le-a amintit că nu trebuie să se închine decât lui Allah care a creat totul. De asemenea, el a avut un plan în legătură cu acești doi. Când oamenii erau plecați, el i-a spart în mii de bucățele, dar l-a lăsat intact pe cel mai mare dintre idoli. Când oamenii au descoperit că idolii lor au fost parți în mii de bucățele, au fost foarte supărați. Cine a făcut asta dumnezeilor noștri?" au strigat ei. Atunci câțiva dintre ei și-au amintit că l-au auzit pe Ibrahim a.s., vorbind împotriva idolilor lor, așa că l-au adus și l-au întrebat. Tu ești cel care a făcut asta Dumnezeilor noștri?" El le-a răspuns. Nu! Cel mai mare dintre ei a făcut asta. De ce nu-l întrebați pe el dacă într-adevăr poate să vorbească?" Astfel, cei ce se închinau idolilor s-au rușinat. Tu știi foarte bine că ei nu pot vorbi," i-au spus ei lui Ibrahim, aleyhisselam. Și atunci, voi vă închinați unor lucruri care nu pot face pentru voi nimic bun, dar nici nu pot face rău? I-a întrebat Ibrahim aleyhisselam. Atunci oamenii aceia au devenit mai furioși ca niciodată. Drept răzbunare, ei l-au luat pe Ibrahim aleyhisselam și l-au aruncat în foc. Dar el a avut de partea lui ajutorului Allah. Allah a răcit focul și astfel Ibrahim aleyhisselam nu a ars deloc. Mai târziu, el a părăsit pe acești idolatrii și a plecat în altă țară unde și-a continuat viața. Profetul nostru Ibrahim, Salam, s-a căsătorit cu Sara, alături de care a trăit mulți ani fericiți, însă, deși ajuns seseră la o vârstă înaintată, nu avea încă niciun copil. Sara avea o sclavă pe nume Hager. Ea i-a spus soțului ei astfel, Noi am îmbătrânit de tot și nu vom avea niciun copil, pentru că eu sunt stearpă, nu pot zămisli. Ea o căsătorie pe această sclavă. Poate că Ala îți va da un copil de la ea și ne vom vesteli restul vieții noastre cu el. Ibrahim i-a răspuns, Nu, Sara, mă tem că, din cauza că tu nu ai copii, vei fi geloasă pe Hager. Dacă Ala ar fi vrut să ne dea un copil, ni l-ar fi dat. Sara l-a asigurat pe soțul ei că va fi foarte fericită la nașterea copilului lui Hager și astfel se vor putea bucura cu toții de acel copil. Așadar, Ibrahim s-a căsătorit cu Hager, iar Hager a rămas însărcinată cu Ismail, însă Ibrahim nu știa despre aceasta. Într-o noapte, pe când Ibrahim a.a. stătea în fața cortului, iar soția lui Sara, înăuntrul lui, au venit trei tineri la el care i-au spus Pacea fie asupra ta, Ibrahim! Și asupra voastră, poftiți, le-a răspuns Ibrahim, arătându-le cu mâna un loc pentru a se așeza. Profetul Ibrahim ale salam, vroia să-i pe musafirii lui, așa că l-a pus pe unul dintre oamenii lui să sacrifice o vită. S-a pregătit mâncarea, iar Ibrahim i-a invitat la masă, însă ei nu au venit. Ibrahim s-a speriat, el a crezut că nu au mâncat pentru că sunt hoți, că vor să-i fure bunurile sau pentru că au de gând să-i facă vreun rău. El i-a întrebat cine sunt la care aceștia au răspuns că sunt îngeri și că au venit pentru a-i vesti că va avea un copil. Ibrahim le-a răspuns că nu se poate așa ceva, deoarece el este foarte bătrân, însă îngerii i-au spus că aceasta este voia lui Allah. Când a auzit Sara, aceasta a fost surprinsă, a râs, iar îngerii i-au spus, Sara și tu vei avea un copil pe nume Isaac, iar el va avea un fiu pe nume Iacob. După câteva luni, Hager a născut un copil pe care tatălui l-a numit Ismail. Ibrahim, aleyhisselam, s-a bucurat foarte mult la nașterea lui Ismail. Sara a început să fie foarte geloasă și a cerut lui Ibrahim, aleyhisselam, să-i ducă undeva departe pe Hager și pe fiul său, Ismail. Încrezându-se doar în Allah, Ibrahim i-a luat pe cei doi și i-a dus într-un loc îndepărtat, în apropierea locului în care astăzi se află Kaba, și le-a făcut acolo un cort. S-a rugat lui Allah și i-a încredințat lui. După puțin timp de la întoarcerea lui Ibrahim acasă, Sara a născut un copil pe care l-a numit Isaac și pe care l-au iubit foarte mult. Hager trăia împreună cu fiul ei Ismail. Într-o zi, pentru că li se terminase apa, ea nu a mai putut să-l alăpteze pe Ismail, nu mai avea lapte. Luis Ismail îi era tare foame și sete, însă nu știau de unde puteau face rost de apă în deșert. Hager, lăsând copilul în cort, a început să caute apă în deșert și a alergat de șapte ori între colinele Safa și Marwa. Dezamăgită că nu a putut găsi apă, s-a întors în cort, crezând că fiul ei deja murise de sete. Însă, spre marea ei surprindere, L-a găsit pe Ismail jucându-se și arătând cu degețelele spre apa țâșnind din nisip. Ea a băut pe săturate și a mulțumit lui Allah slăvindu-l. Oamenii din caravanele care treceau pe acolo au fost foarte mirați când au văzut acea apă, deoarece cunoșteau deșertul foarte bine. Atunci oamenii au înțeles că Ismail este un copil ales binecuvântat. După un timp, Ibrahim a venit să-și vadă soția și fiul, însă a fost foarte surprins când a văzut în locul acela foarte multe corturi. Atunci a înțeles că Allah îi acceptase ruga în care ceruse ca el să deschidă inima oamenilor spre ei și a împlinit două unități de rugăciune în locul în care astăzi și pelerinii casei lui Allah se roagă precum el. El venea aici în fiecare an, se îngrija de soția lui Hager, de fiul său Ismail și se ruga în casa lui Allah. Au trecut ani și Ismail crescuse. Acum era un tânăr chipeș care credea în Allah și l-adora numai pe El. Tatăl lui îl învățase încă de mic cum și cui să se roage. Pe când Ibrahim, aleyhis salam, dormea, Într-o noapte a auzit o voce care îi spunea că alabrea înaltul îi cere să-și sacrifice fiul. Auzind aceasta, el a împlinit două unități de rugăciune și a plecat la fiul său, l-a trezit, s-a îndepărtat de corturi și a spus despre vocea pe care a auzit-o, despre porunca divină. Ismaila a asigurat pe tatăl său de răbdarea sa și l-a încurajat să facă ce i s-a cerut. Ibrahim nu a vrut ca fiul său să vadă cuțitul. I-a legat mâinile la spate, i-a pus capul pe stânca din fața lui și a scos cuțitul cel mare, a scuțit. Însă, din porunca lui Allah, cuțitul nu a tăiat gâtul lui Ismail, iar el a trimis un berbec pentru a fi sacrificat în locul fiului lui Ibrahim, care a fost mulțumit pentru că împlinise întocmai porunca. Ibrahim, aleyhi sallam, l-a dezlegat pe Ismail și a sacrificat în locul lui berbecul, S-a rugat două unități de rugăciune și a mulțumit lui Allah pentru slobozirea fiului său. De aceea, din acea zi, noi sacrificăm animalele și dăruim carnea săracilor pentru a-i mulțumi lui Allah pentru eliberarea lui Ismail. Allah le-a poruncit lui Ibrahim și Ismail să construiască cava. Ei tăiau împreună pietrele și ridicau construcția. Erau foarte fericiți că pot împlini porunca lui Ala și se rugau să fie dintre robii lui. Când au terminat construcția, Ala i-a spus lui Ibrahim că aceasta este casa lui și i-a poruncit să nu îi facă asociați, să țină această casă curată pentru ca oamenii să facă tauaf acolo, să facă rugăciuni în ea și, cu frică de el, să îi se prosterneze lui. I-a poruncit să cheme oamenii să vină călare sau pe jos să-i viziteze casa. Ibrahim, a făcut în tocmai, iar oamenii din toate părțile lumii au început să vină. Alla l-a învățat pe Ibrahim, salam cum să facă pelerinajul, iar el i-a învățat la rândul lui pe ceilalți. Din neamul lui Ismail a venit profetul Mohamed, salalahu alehi, iar din neamul profetului Isaac, ahi salam, au venit profeții Iacub, Iusuf, Musa, Daud și Suleiman.